Pentru cine bat clopotele? Pista 39. Visente, șoferul, ieși afară. Generalul e acolo sus, unde se pregătesc de pornit la atac. Ei, vesti el pe cei doi. I-am dat scrisoarea șefului său de stat major. A semnat de primire, poftim. Și îi întinse lui Gomez învelitoarea semnată. Gomez i-o dădu lui Andres, iar el o cercetă dintr-o ochire și o vără în buzunarul dinăuntru al bluzei, apoi întrebă. Cum îl cheamă pe cel de iscălit? Duval, răspunse șoferul. Bine, în Andres. E unul dintre cei trei cărora trebuia să le încredințez scrisoarea. Mai așteptăm răspuns? Îl întrebă Gomez pe Andres. Poate ar fi mai bine, cu toate că unde am să-i mai găsesc eu pe englez și pe ceilalți după ce ori îi cu podul, niciunul Dumnezeu nu mai știe. Hai cu mine să așteptăm până se întoarce generalul, îl invită Visente. Să-ți dau niște cafea, trebuie să-ți fie foame. Ia te uită la tancurile astea, îi spuse Gomez. Tocmai treceau pe lângă tancurile acoperite cu crenci și vopsite în culoarea pământului, și fiecare lăsase două dâre adânci pe cetinile uscate, acolo unde întorseseră și dăduseră înapoi de pe șosea. Tunurile de 45 mm împungeau orizontal pe subcrengile de brad, iar șoferii și tunarii îmbrăcați în bluze de piele și cu căști groase pe cap, stăteau rezemați de copaci sau dormeau întinși pe pământ. Astea sunt rezerva, îi lămuri șoferul, și trupele de aici tot în rezervă sunt. Cele care pornesc atacul stau de mult sus pe creastă. Mult tare, se minuna Andres. Da, în cuvință Visente. o divizie întreagă. Înăuntru la adăpostul lui Duval ținea în mâna stângă foiile întinse ale raportului trimis de Robert Jordan și se uita la ceasul de pe aceeași mână stângă, citea pentru a patra oară raportul și de fiecare dată simțise cum îi zboarăște sudoarea la subțiori și se scurge în jos peste coaste. Striga în receptorul telefonului. Atunci dăm poziția Segovia. A plecat? Dăm poziția Avila. Se chinuia înainte cu telefonul, dar nu mai putea fi de niciun folos. Vorbise cu amândouă brigăzile. Gols fusese și pe la una și pe la cealaltă ca să inspecteze dispozitivul de atac, iar acum se afla în drum către postul lui de observație. Chemă postului de observație, dar generalul încă nu ajunsese acolo. Dămi avioane 1!" strigă Duval, hotărându-se brusc să-și ia întreaga răspundere. Avea să-și ia răspunderea pentru contramandarea atacului. Era mai bine să fie contramandat. Nu puteai trimite oamenii la un atac surpriză când inamicul stătea și îi aștepta. Așa ceva nu era cu putință. Nu însemna altceva decât un asasinat. Nu se putea. Nu trebuia să se întâmple cu orice risc N-aveau decât să-l împuște dacă voiau Are să ia legătura directă cu aerodromul și are să anuleze ordinul de bombardament Dar dacă e vorba de un atac de diversiune Dacă tot rostul era să atragem încoace tot materialul și toate forțele acelea Dacă ăsta era rolul strategic al atacului Niciodată nu ți se spune că e doar o acțiune de diversiune atunci când ți se încredințează misiunea să o realizezi Anulează comanda cu avioanele 1, strigă Duval în receptor Dăm postul de observație al brigăzii 69 Încă cerea postul de observație când auzi primul huruit al avioanelor Și chiar atunci căpătă legătura cu postul de observație Da, răspunse Golz cu glas liniștit Ședea pe scaun cu spatele sprijinit de un sac cu nisip, cu picioarele proptite într-o stâncă, cu o țigară lipită de buza de jos și, în vreme ce vorbea, se uita în sus și îndărăt peste umăr. Vedea aripile largi ale formațiilor de trei, argintii și huruitoare, venind pe cer din spatele celui mai depărtat pisc de montelovit lovit de primele raze ale soarelui. Le privea cum vin, strălucitoare și frumoase în lumina soarelui. Văzut cercurile gemene de lumină create de lucirea soarelui în jurul elicelor din ce în ce mai apropiate Da, rosti el în receptor vorbind fiind fiindcă la celălalt capăt al firului se afla Duval Suntem pierduți, da, ca totdeauna, da, păcat E o porcărie că ne-a sosit așa de târziu Privea avioanele și ochii îi străluceau de mândrie Acum vedea însemnele roșii de pe aripi și urmărea cu privirea înaintarea lor necurmată, majestoasă și tunătoare. Așa ar putea să fie. Sunt ale noastre, avioanele noastre. Au venit împachetate în lăs de pe Marea Neagră prin strâmtoarea de Marmara, prin Dardanele, peste Mediterană și până aici, au fost descărcate cu dragoste la Alicante de contramandat.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 Are să ia legătura directă cu aerodromul, asamblate cu iscusință, încercate și găsite perfecte, iar acum zboară huruind într-o cadență încântătoare, în veuri strânse și pure, alunecând în înalt, argintie în soarele dimineții, și se duc să nimicească pozițiile de dincolo de pe coastă, să le arunce cu tunet până în slava cerului pentru ca noi să putem trece. Gols știa că de îndată ce vor trece pe deasupra lor și peste creastă, bombele aveau să cadă părând niște delfin, ce străbăteau văzduhul. Iar pe urmă, pozițiile de pe creastă aveau să sară și să se împrăștie într-un șir de nori navalnici, cu tunete asurzitoare smulse și adunate într-un singur nor uriaș. După aceea, tankurile aveau să scrășnească metalic, urcând pe cele două costișe, și în urma lor aveau să înainteze cele două brigăzi ale sale. Iar dacă inamicul ar fi luat prin surprindere, trupele lui ar înainta spre creastă, peste trecătoare, printre poziții, dincolo de trecătoare, în jos, pe coasta cealaltă, oprindu-se, curățind terenul, nimicind cuiburile de rezistență, și aveau multe de făcut, multe se cerau făcute cu cap și cu pricepere, folosind sprijinul tankurilor, căci tankurile trebuiau să cotească și să se întoarcă pentru a sprijini cu foc unele, iar altele să deschidă calea atacatorilor, apoi iar să măture terenul peste și prin și de-a lungul și de-a latul câmpului de bătaie, nevălind mereu înainte. Așa s-ar petrece lucrurile dacă n-ar exista trădare și dacă toți ar împlini ce au de împlinit. Erau cele două creste și erau tancurile care vor merge înainte, și erau cele două obrigăți de nădejde ale sale, gata să iasă de sub adăpostul pădurii, iar acum veneau avioanele Tot ce avusese el de făcut, făcuse pe deplin Dar pe când urmărea cu privirea avioanele aflate acum aproape chiar deasupra lui simți un cutremur în măruntaie pentru că știa din mesajul primit de la Jordan pe care l-ascultase la telefon Că n-aveau să găsească pe nimeni la cele două creste Ceilalți se aflau retrași puțin mai jos, în tranșee înguste, ca să se apere de sau ascunși în pădure și după trecerea avioanelor aveau să se întoarcă pe creste cu mitraliere și armele automate și tunurile anti-tank, despre care Jordan spusese că au trecut pe șosea și din nou avea să fie un alt uriaș masacru. Dar avioanele ce alunecau pe cer cu zgomot asurzitor erau așa cum ar fi putut să fie, și privindu-le, cu ochii mereu ațintiți asupra lor, Gols spuse în receptor, Nimic de făcut, nimic, să nu ne mai gândim, să luăm lucrurile așa cum sunt. Gols urmăria avioanele cu ochii lui strălucitor de mândrie, care știau cum ar fi putut să se petreacă lucrurile și cum aveau să se petreacă în realitate. Și rosti mândru de ce ar fi putut să fie, crezând în ceea ce ar fi putut să fie, chiar dacă nu avea să fie niciodată. Bine, o să facem puținul care ne stă în putință." Și puse receptorul în furcă. Dar Duval nu l auzise Stând la masă cu receptorul în mână, n-auzea nimic altceva decât huruitul avioanelor și își spunea. Acum, poate că de data asta, auzile le cum vin. Poate că avioanele au să-i facă pe toți praf și pulbere. Poate că vom izbuti să realizăm o pătrundere, poate că generalul va primi rezervele cerute, poate că asta e ce așteptam, poate că acum a sosit momentul, înainte, haideți, tot înainte. Dar huruitul era atât de asurzitor încât nu-și putea auzi gândurile. Capitolul Capitolul 43 Robert Jordan ședea întins în dosul unui trunchi de brad pe coasta de deasupra șoselei și podului și privea reversatul zorilor. Totdeauna îi plăcuse acest ceas al zilei, iar acum îi privegea desfășurarea. Îl simțea cenușiu în untrul său, ca și cum el însuși ar fi fost o parte a acelei domoale iluminări ce precede ivirea soarelui. Atunci lucrurile tari se întunecă și văzduhul se luminează, și luminile ce au strălucit în vremea nopții se îngălbenesc, apoi se șterg și a venit ziua. Trunchiurile de brad risipite mai jos de el erau acum tari și limpezi, aspre și cenușii, iar șoseua lucea acoperită de un vel de păclă. Roa îl udase și pe el, covorul pădurii era moale și simțea sub coate moliciunea acelor cafenii ale cetinilor moarte. Vedea în vale prin păcla subțire ce se înălța, din albia pârâului, barele de oțel ale podului drepte și rigide peste prăpastie și gheretele de scânduri ale santinelelor la fiecare capăt. Dar pe când le privea, dantelăriile podului păreau tot subțiri ca firele de angen în ceața ce atârna deasupra pârâului. Acum vedea santiNELA stând în gheretă, cu spatele acoperit de pelerina de pătură ce atârna în jos și deasupra casca de oțel pusă pe capul scos la vedere, când se apleca peste sobița făcută din bidonul cu laturile ciuruite de găuri, ca să-și încălzească mâinile. Robert Jordan auzea vâjuitul pârâului, departe la poalele stâncilor și văzu o ață subțire de fum, ridicându-se peste ghereta santinelei. Se uită la ceas și gândi. Oare o fi ajuns să andres la gols? Dacă e să aruncăm podul în aer, aș vrea să respir foarte rar, să încetinez scurgerea timpului, și să-l simt cum trece Crezi că o fi izbutit Andres? Și dacă da Au să contramandeze atacul? Și or să mai aibă timp Să-l contramandeze? Cheva, nu-ți face griji Au să-l contramandeze Ori n-au să-l contramandeze Altceva n-au ce să hotărească Și peste puțin ai să afli Închipuiește-ți că atacul Ar fi încununat de succes Gols a spus că s-ar putea Că există o șansă Tancurile noastre să coboare acolo pe șosea, trupele să lovească dinspre dreapta și în jos și dincolo de la granja și atunci toată partea stângă a munților ar fi depășită. De ce nu te-ai gândit niciodată ce înseamnă să învingi? Ai stat atâta vreme în defensivă că nu mai ești în stare să te gândești la asta, sigur. Dar era așa înainte de a fi avut loc toată mișcarea aceea pe șosea, înainte de a fi fost atâtea avioane câte ai văzut. Nu fi chiar atât de naiv Dar adu aminte că atâta vreme cât le ținem piept aici Fașciștii sunt cu mâinile legate Nu pot să atace nicio altă țară până nu sfârșesc aici Și cu noi n-au să sfârșească niciodată Dacă francezii ne dau cel mai mic ajutor Dacă n-ar face decât să deschidă frontiera și să primim avioane din America Nu pot sfârși niciodată cu noi niciodată. Dacă primim un cât de mic ajutor Oamenii aceștia au să lupte până la capătul veacurilor, dacă sunt bine înarmați. Nu, nu trebuie să te aștepți la o victorie aici, poate încă vreo câțiva ani de acum încolo. Ăsta nu e altceva decât un atac de diversiune. Acum nu-ți mai este îngăduit să-ți faci iluzii. Și ce-ar fi dacă am izbutit să spargem frontul astăzi? E primul nostru atac de avengură. Păstrează-ți simțul proporțiilor. Dar ce-ar fi să reușim?" Nu-ți pierde capul," își spuse Robert Jordan. Adu-ți aminte ce a trecut pe șosea. În privința asta ai făcut tot ce ai putut. Totuși ar trebui să avem aparate de radio emisie portabile pe unde scurte. Și o să avem cu timpul. Dar deocamdată n-avem. Acum mulțumește-te să fii cu băgare de seamă și să faci ce ai de făcut." Ziua de azi nu-i decât o singură zi în șirul nesfârșit al zilelor viitoare. Dar tot ce se va întâmpla în zilele viitoare, poate să depindă de ce ai să faci tu în ziua de astăzi. Și așa a fost în tot anul din urmă. Așa a fost în nenumărate împrejurări. Așa stau lucrurile cu întreg acest război. De i teribil de pompos acum în faptul dimineții», își spuse Robert Jordan. «Iată, uită ce vine în coace!» Îi zărise pe cei doi oameni cu pelerine de pătură și căști de oțel, trecând de la bucla șoselei și venind înspre pod, cu armele aruncate pe umăr. Unul se opri la celălalt capăt al podului și pieri din vedere, intrând în ghereta santinelei. Al doilea porni mai departe peste pod, pășind alene și apăsat. Se opri la jumătatea podului și scuipă în prăpastie. Pe urmă se apropie încet de capătul apropiat, unde cealaltă santinelă schimbă cu el câteva cuvinte și pornie în sens invers peste pod. Santinela schimbată din post mergea mai repede decât mersese cealaltă, fiindcă se duce la cafea, gândi Robert Jordan, dar tot nu uită să scuipe în jos de pe pod. Mă întreb dacă o fi vreo superstiție," își spuse Robert Jordan. O să am grijă să scuip și eu acolo în prăpastie. Dacă o-i mai fie în stare atunci. Nu. Nu poate fi o doctorie foarte tare. Nu merge. Trebuie să-mi dovedesc că nu merge înainte de a ajunge acolo. Santinela cea nouă intrase în gheretă și se așezase pe scaun. Arma cu baioneta la țeavă ședea rezemată de perete. Robert Jordan scoase binoclul din buzunarul de la piept al cămășii și potrivi lentilele până ce capătul podului îi apăru limpede și văzu clar metalul dat cu vopsea cenușie. Apoi îl mutea asupra santinelei din gheretă. Santinela stătea rezemată de perete. Casca îi atârna într-un cui și fața îi se vedea foarte clar. Robert Jordan își dădu seama că era același om care făcuse de gardă și cu două zile mai înainte, îndupă amiază aceea când el și Conselmo stătură la pândă. Avea pe cap aceeași bonetă cu împletitură de ciorap. Și nu se barbierise. Obrajii îi erau scofâlciți și pomeții proeminenți. Avea sprâncene stufoase și îmbinate la rădăcina nasului. Părea somnoros și pe când Robert Jordan se uita la el, căscă odată zdravăn. Pe urma scoase o pungă de tutun și niște foiță și își răsuci o țigară. Încercă să aprindă o brichetă, dar până la urmă o vărâ în buzunar, se duse la sobiță, se apleca asupra ei, scormonie înăuntru, scoase o bucată de mangal și o plimbă în mână suflându-i în capăt, apoi aprinse țigara și zvârli mangalul la loc în sobiță. Privind prin lentilele binoclului 6-7, Robert Jordan cercetă fața santinelei care se sprijinise de peretele gheretei și trăgea din țigară. Apoi lua binoclul de la ochi, îl strânse și îl puse darat în buzunar. N-am să mă uit la el, își spuse Robert Jordan. Rămase întins acolo privind de-a lungul șoselei și încercând să nu se mai gândească la nimic. O veveriță chităie într-un brad mai jos de locul unde se afla el și Robert Jordan o văzut cum coboară pe trunchi și deodată se oprește, întoarce capul și se uită către omul ascuns la pândă. Îi văzu ochii mici și strălucitori și coada ce se zbătea nervos. Pe urmă, Veverița trecut spre alt copac, alunecând pe pământ în salturi mărunte, cu lăbuțele prea mici și coada mult prea mare. Urcă pe trunchi și din nou se uită spre Robert Jordan. Apoi trecu de cealaltă parte a trunchiului și pierii din vedere. Pe urma Robert Jordan auzi Veverița chițăind pe o ramură de sus a bradului și o privi cum ședea acolo lipită și întinsă pe creangă, dar cu coada bățâind în vânt. Robert Jordan se uită din nou printre brazi la ghereta santinelei. iar fi plăcut să aibă Veverița cu el chiar în buzunar. iar fi plăcut să aibă orice ar fi putut mângâia. Își trecu încet cotul peste cetinile uscate, dar nu era același lucru. Nimeni nu-și poate închipui cât de singur te simți când face asemenea treabă. Eu totuși știu. Sper că iepurașul meu are să iasă cu bine din încercarea de azi. Termină acum cu astfel de gânduri. Da, bineînțeles, dar pot nutri speranța asta și o nutresc. Cam să distrug podul așa cum se cuvine și iară să iasă nevătămată din încleștarea de acum. Bine, sigur, atâta tot. Asta e tot ce vreau în clipa de față. Acum ședea întins pe pământ și își arunca privirile dincolo de șosea și de ghereta santinelei până către piscurile din depărtare. Nu te gândi la nimic, atâta tot, își spuse în gând. Stătea nemișcat și privea faptul dimineții. Era un minunat început de dimineață văratică, și ziua vine repede la sfârșitul lunii mai. Un motociclist, în bluză de piele și cască îmbrăcată tot în piele, cu pistol automat vărât în toc la piciorul stâng, trecu peste pod și urcă în sus pe șosea. Mai târziu apăru o ambulanță, trecut podul și își continuă drumul pe șosea în sus. Alceva n-a mai fost nimic. Simțea mireasma brazilor, auzea vuietul pârâului și podul se arăta limpede și frumos în lumina dimineții. Ședea acolo în spatele bradului cu pistolul mitralieră sprijinit dacă prinse în urechi bufnetele lor înfundate, mai înainte ca ecoul să se reverse cu tunet dinspre munți, Robert Jordan trase adânc aer în piept și ridică pistolul mitralieră. Brațul îi amorțise din pricina greutății trupului său, iar degetele îi erau îngreuiate de ezitare. Când auzi bombele, omul din ghereta santinelei se ridică în picioare. Robert Jordan îl văzut cum își apușca și iese afară în fața gheretei să asculte. Rămase pe șosea, în bătaia razelor soarelui. Boneta împletită îi stătea pe cap într-o parte și soarele îi lumina obrazul neras în vreme ce el privea în înaltul cerului către locul unde avioanele își vărsau bombele. Acum nu mai era niciun fel de pâclă pe șosea și Robert Jordan îl văzu limpede și precis, desenat, stând pe șosea și privind în înaltul cerului. Soarele le lumina puternic, trimițându-și razele printre brazi. Robert Jordan simți că respiră cu greu, ca și cum o sârmă ampletită i-ar fi strâns pieptul și, înțepenindu-și cotul, simțind în degete zimții țevii, așeză creasta cătării drept în mijlocul crestăturii de pe înălțător, pe o singură linie cu centrul pieptului santinelei și apăsă domol pe trăgaci. Simți în număr zvâcnetul iute, spasmodic al armei, iar pe șosea omul privi surprins și îndurerat, alunecă înainte pe genunchi și fruntea îi se izbi de pământ. Pușca îi căzu alături și rămase acolo cu un deget al omului prins în garda trăgaciului și încheietura mâinii se îndoi în față. Pușca zăcea pe șosea cu baioneta înainte. Robert Jordan își plimbă privirile de la omul întins pe șosea cu capul îndoit sub el, pe deasupra șoselei, pe deasupra podului și până la ghereta santinelei, din capătul celălalt. Santinela de acolo nu se vedea și atunci își mută privirea pe întinsul coastei în jos și la dreapta către locul unde știa că stă ascuns Agustin. Pe urmă auzi că trage și Anselmo și împușcătura stârnie coul de-a lungul de fileului. Apoi îl auzi pe Anselmo trăgând încă o dată. În același timp, cu a doua împușcătură, se auzi și plesnetul sonor al grenadelor venind de dincolo de cotul șoselei, în josul podului. Apoi izbucnirea de tunăturile de grenade, departe în susul șoselei, către stânga. Pe urma auzi focuri de armă din susul șoselei și din vale veni glasul pistolului automat de cavaleria lui Pablo, poc-poc-poc, pocănind printre trosnetele grenadelor. Îl zări pe Anselmo lăsându-se în jos pe peretele de stâncă de lângă celălalt capăt al podului și atunci își aruncă pe umăr pistolul mitralieră, ridică cele două ranițe grele din spatele trunchiurilor de brad și, ținând câte una în fiecare mână, simțind cum tendoanele umărului stau gata să-i plesnească sub povara ranițelor, alergă cu greu în jos pe coasta abruptă până la șosea. Și în vreme ce alerga pe coastă, îl auzi pe Agustin strigând. «Buen' casa, inglez! Buen' casa. Dar gândi, «Vânătoare rodnică! Pe dracu! Vânătoare rodnică!» Și chiar atunci l auzi pe Anselmo trăgând cu arma și detunătura făcuse zdrângă nebarele de oțel ale podului. Trecu pe lângă santinela întinsă la pământ și alergă pe pod cu ranițele bălângânindu se Bătrânul venie în fugă spre el cu carabina în mână strigând. «Nu-i nimica rău! A trebuit să-l isprăvesc!» Lăsându-se în genunchi, deschizând ranițele în mijlocul podului și scoțând din ele materialele, Robert Jordan văzut lacrimile curgând pe obrajii bătrânului printre țepii ai bărbii. Și eu am ucis unul, îi răspunse lui Anselmo și făcu semn cu capul spre santinela întinsă peste șosea la capătul podului. Da, mai omule, așa-i, spuse Anselmo, trebuie să-i ucidem și îi ucidem. Robert Jordan coborâ sub planșeul podului printre bărne. Simțea sub mâini fiarele reci și umede de roo și se agăță cu grijă, având soarele în spate, sprijinindu-se de o legătură a podului, auzind vuietul pârâului zbuciumat de dedesubt, auzind împușcăturile prea multe împușcături din susul șoselei, de la postul de pază dinspre creastă. A sudat din greu, deși era răcoare sub pod. Avea un colac de sârmă pe braț și un clește prins cu șiret de încheietura mâinii. Dăm calupurile de dinamită, unul câte unul, viejo!" strigă în sus lui Anselmo. Bătrânul se aplecă mult peste marginea podului, întinzându-i calupurile lunguite de exploziv, iar Robert Jordan ridică mâna, le loșile îndesă acolo unde voia să le așeze, le fixă bine și le legă, apoi spuse Pene, viejo, dăm niște pene!" Simțind mirosul de lemn proaspăt cioplit în vreme ce le văra în spațiile goale, ca să înțepenească explozivul chiar între grinzi. Și pe când lucra zorit, așezând îndesând, întărind cu pene, legând strâns cu sârmă, lucrând repede și cu îndemânare așa cum lucrează un chirurg, auzea robotul împușcăturilor în josul șoselei. Pe urmă veni o bubuitură de grenadă, pe urmă o alta acoperind vuietul apei ce ne vălea pe sub pod. Apoi într acolo, se lăsă liniște. Ei, fir ar să fie, gândi Robert Jordan, ce să fi mai întâmplat? Dar împușcăturile tot mai răsunau în susul șoselei la postul de pază dinspre creastă. Mult prea multe împușcături, și legă două grenade una lângă alta, deasupra calupurilor de exploziv îngrămădite la oaltă, trecând sărma prin șanțurile cresăturilor, ca să stea strânse și fixe și bine legate pe urmă răsuci capetele slujindu-se de clește. Încercă zgâlțâind cu mâna tot ce legase până atunci și mai vrâ o pană deasupra grenadelor ca să fixeze și mai bine lângă grindă întreaga încărcătură de exploziv. Acum, în partea cealaltă, viejo, strigă în sus spre bătrân și se cățără prin genișul bărnelor. Ca un tarzan a furisit printr-o deasă pădure de oțel, gândi o clipă. Apoi, Ridicându-se deasupra din întuneric, cu vuietul apei frământate încă de lui, înalță privirea și văzut chipul lui Anselmo care ședea a plecat, întinzându-i calupurile de dinamită. Îndrăcit de liniștitoarea față, își spuse Robert Jordan. Acum nu mai plânge, e semn cât se poate de bun. Și cu o parte am terminat. Urmează partea cealaltă și suntem gata. Are să-l dărâme ca pe un nimic. Haide! Nu-ți pierde firea. Așterne-te pe treabă. Repede și bine ca și în partea astălaltă. Nu te zăpăci. Ia-o domol. Nu încerca să o faci mai repede decât se poate. Acum nu mai poți da greși. De acum încolo, nimeni nu te mai poate împiedica să arunci în aer o parte a podului. Și faci treaba exact așa cum trebuie făcută. Și e un loc răcoros. Dumnezeule, e răcoare ca într-o pivniță de vinuri și nu e murdărie. De obicei, când lucrezi sub poduri de beton, e îngrozitor de multă murdărie. ăsta e un pod canvis. Să mai ia dracu dacă nu e un pod canvis. Bătrânul care șade deasupra e la loc rău, dar nu încerca să faci treaba mai repede decât îți stă în putință. Și tare aș vrea să se termine odată cu împușcăturile de acolo, de sus. Nu-mi place că tot se mai trag focuri de armă. Pilar a dat de vreo acolo. Probabil că vreun ostaș din post era plecat undeva afară în spatele postului, ori în spatele joagărului. Și încă mai trag. Asta înseamnă că se află cineva la joagăr. Și tot blestematul ăla de rumeguș. Mormanele acelea uriașe de rumeguș. Rumegușul, când e vechi și bătătorit, e un adăpost minunat ca să lupți din spatele lui. Ba, cred că sunt chiar mai mulți dintre cei din gărzi. În vale la Pablo e liniște. Mă întreb ce rost ar fi avut al doilea rând de salve. Trebuie să fi fost o mașină sau vreun motociclist. Sper cu toată tăria din adâncul sufletului că n-are să dea peste ei vreun car blindat sau vreun tank. Dă-i drumul. Așează încărcătura cât poți mai bine. Înțepenește-o bine cu penele și leagă o strâns de tot. Tremuri parcă ai fi o muiere smiorcăită. Ce dracu s-a întâmplat cu tine? Încerci să faci treaba prea repede... Aș pune rămășag că afurisita aceea de femeie de acolo de sus nu tremură. Pilar, nu alta. Dar poate că tremură și ea. După câte se aude, s-ar părea că în mare încurcătură. Are să tremure și ea dacă se încurcă și mai rău lucrurile. Ca oricare altul, firar să fie." Se aplecă în afară și se ridică puțin în sus în bătaia soarelui, iar când întinse mâna să ia cei dedea având capul deasupra și ferit de vuietul pârâului, împușcăturile se întețiră tare către postul dinspre creastă și pe urmă iar se auziră bubuituri de grenade și apoi alte grenade. Înseamnă ca au nevălit asupra joagărului. Ce noroc pe mine că am luat porcăria asta în calupuri, își spuse mai departe Robert Jordan. Și că n-am luat-o în cartușe Ei, și ce dracu Doar că-i mai ușor de mănuit. Deși cu un blestemat de sac plin de gelatina Ar fi mers treaba mult mai repede Doi saci Ba nu, un sac dintre ale ar fi fost de ajuns Dar ce bine ar fi fost Să fi avut focoasele și bătrânul meu detonator Porcul ăla de câine mi-a aruncat detonatorul în păru. Biata cutie străveche În câte locuri n-a mai fost și acum în pârâul ăsta a aruncat-o, tică losul de Pablo. Le-a venit de hac acolo în vale chiar acum.